Мабуть, він би і вискочив із вовчої пащі, з частоколу шпильчастих ікол, якби краще слухалася передня пошкоджена лапа, на якій митлялося дротяне сельце. Вже торкаючись снігу, вже опікаючись близьким полум'ям лютих вовчих очей, вже всім своїм зіщуленим тілом, вловлюючи вбивче дихання ощиреної пащі, Заяць відчув на язиці і на піднебідді гіркий смак яблуневої кори, якою так необачно поласував у саду. Демитний жбурщ тицяв ключем у влатенський замок, що висів на дверях зовсім невеличкої сільської лавки. Село мало аж три лавки на різних кутках. А ключ хоч і залазив, та механізм замка геть задубів. Перекусивши стовченими зубами нижню губу, лавошник перехняблював голову то на одне, то на друге плече, вив'юнчував криву, як турецький ятаган, усмішку на випроватому обличчі, пританцьовував на вигнутих по павучому ногах, а замок не відмикався і край. Глухий Микита, що сусідив із лавкою, дивився-дивився у вікно, як лавошник мордується біля замка, а потім таки прийшов на поміч. Заклинило? співчутливо поспитав, зупиняючись за спиною. Ідете до бісової матері, відказав неї борщ, не обертаючись лицем до глухого Микити, щоб той не считав лихого казання з уст лавушника. Чо так позамерзали тельбухи? А, роздзвонилася глуха теря. «Коли позамерзали тельпухи, візьми ось квача». «Якого квача?» – зрештою лавушник обернувся до настирливого глухого Микити. «Такого квача!» – на дурчок намотав клочча, а клочча облив газом. «Бери сірники ось і розігрівай замок, інакше не відімкнеш у таку холеру». Демитний ж борщ послухався мудрої поради і, запаливши облите газом клочча, Підніс до клешнюватого залізного замка. Покритий сивим інеєм замок спершу заблищав водою, потім посирів, оснований димом, далі почорнів, закіптюжуючись. Із чорта розум маєш макітру, Микито, похвалив димитний її жборщ, показуючи в страшнуватій усмішці пеньки стовчених зубів. Відчинимо магазин у чотири руки. Як усміхнувся, в цей час і закуріли димом двері, обшивка їхня, так факнули вогнем, нащо той облитий гасом квач, самі розморозять замок. Дід не ж борщ, саме перемовлявся з лохим Микитою, не застеріг, що двері загорілися, а як застеріг, і ще якусь мить тримав, палахкого квача в руці, поки пожбурив у сніг. За спиною в лавушника і глухий Микита спершу не вгледів, що загорілися двері, а як у гледів очі йому полізли на лоба, а назад не залазять. «Трясться його матері!» – торохнув язик, мов ціп. його матері!» – «Гасімо!» – вирвався голос із грудей неїж борщ. Хучій! Набрав пригорщами снігу, сипнув на палаючі двері, та хіба отаким порохном погасиш? Сніг розсіявся, а двері аж потріскують, уже золоті мурахи бризкають із обшивки, і тих мурах усе більше, наче потривожено мурашним. Схаменувшись, глухий Микита почов на обістя, поки схопив там відро, поки витягнув із криниці воду, прибіг назад – Двері магазину горіли, скидаючись на золоті ворота до раю. Линув воду на ті золоті ворота, вони пригасили на мить парку свою полум'яну усмішку, полум'яний заливчатий сміх свій і ще дужче спалахнули-засміялися, наче аж реготали з лавушника і глухого Микити. Підбігли дітлахи на негадане видовисько посеред зими. Придипцяла якась бабця щось купувати. Бабця, зглухнувши на черствому виду, ніяк не могла дійти тями. Чого це горять двері магазину? Чого це магазин береться полум'ям, і двоє дядьків товчуться перед дверима, наче намагаються ступити у вогнені двері? То як же ви вступите, коли двоє замкнено? Де ж, бо ніхто не входив у замкнені двері? Скоро вже полагкотіли не тільки двері, а й дерев'яний піддашок чільної стіни.